מזמור מ"ד, למנצח לבני קורח משכיל. אלוהים באוזנינו שמענו, אבותינו סיפרו לנו, פה אל פעלת בימיהם בי מקדם. אתה ידיך גויים הורשת ותטעם, תרע לאומים ותשלחם. כי לא בחרבם ירשו ארץ. וזרועם לא הושיע על עמו, כי ימינך וזרועך, ואור פניך כי רציתם. אתה הוא מלכי אלוהים, צווי ישועות יעקב. בך צרנו ננגח, בשמך נבוסקמנו, כי לא בקשתי אפתח, וחרבי לא תושיעני. כי הושעתנו מצרנו ומשנאנו הבישותה. באלוהים הללנו כל היום ושמך לעולם נודה סלע. אף זנחת ותכלימנו ולא תצא בצבאותנו. תשיבנו אחור מניצר ומשנאנו שע סולמו. תתננו כצאן מאכל ובגויים זריתנו. תמכור עמך ולא הון ולא ריבית במחיריהם. תסימנו חרפה לשכננו, לעג וקלס לסביבותנו. תסימנו משל בגויים, מנוד ראש בלאומים. כל היום כלימתי נגדי, ובושת פניי כי סטני. מכל מחרף ומגדף, מפני אויב ומתנקם. כל זאת בעטנו ולא שכחנוך, ולא שיקרנו בבריתך. לא נסוג אחור לבנו. ותת אשורנו ממי אורחך. כי דקיתנו במקום תנים, ותכס עלינו בצל מוות. אם שכחנו שם אלוהינו, ונפרוס כפינו לאל זר. הלא אלוהים יחקור זאת, כי הוא יודע תעלומות לב. כי עליך הורגנו כל היום. נחשבנו כצאן טבחה, עורה, למה תישן, אדוני, הקיצה, אל תזנח לנצח. למה פניך תסתיר, תשכח עוניינו ולחצנו, כי שחה לעפר נפשנו, דבקה לארץ בטננו. קומה עזרת לנו, ופדנו, Lemma an hasdecha.